Fjórði kafli Krytturtir og kaninukása Það er fáustundir dags sem eftirlifðu, kvíldu þeir sig og færði sig um setin í skuggan eftir því sem sólin gekk sína leið um heimin brú Þangu til skuggin að vesturbrúm var orðin langur og myrkri fyllti allar hólur. Þá fengu þeir sér smábita og drukku sparlega. Gólrir á ekkert, en hann var fegin að fá vassópa. Við fáum bráðun nóg að því, sagði hann og sleikti út um. Gott vatn rennu niður í mikla fljóti í ótal ám og lækjum. Gott vatn allstaðar í landinu sem við förum um. Og smjagall getur kanski veitt til matar þar. han er nú glór hungraður, ó ja gólur. Hann klappaði með tveim stórum flötum lófum á innfallin magan og ljóskræmt blík kom í augu hans. Þeir letu rökkri dimmast árennir lögð af stað, skriðu svo út um mesturbrún læðarinnar og hurfið eins og vofur niður í mishæðótt landið með fram veginum. Tungliði vantaði þrjárnætur í fyllingu en myndi ekki gæjast yfir fjöllin fyrir hann undi miðnætti, og því voru náttmálin mjög dimm. Stöku rauði ljós loguði hátt uppi á tannskeggluturnum, en engin merki nýr hljóð komi frá vökulum næturverðinum á Moranon, myrkrarliði. Mýlum saman virtist þetta rauða ljósveig að starra á þá á flóttanum, það sem þeir skjögruðu og hnutu um beranguslegt en grýtt landið. Þeir þorðu ekki að fara um sjálfan vegin, en höfðu hann á hægri hönd og fylgdu stefnu hans afsýðis eins og þeir gátu. Loksins þegar leiða nóttina og þeir voru orðnið þreyttir, því að þeir höfðu aðeins tekið sér eina stutt að kvíld, dvínaði varljósið þangur til að var orðin örlítill ljóstefill og síðan kvarðað. Þeir höfðu þá farið í kringum myrka norðuröksla láfjallana og stemdi söður á bóginn. Þeim létti svo við að vera lausir við þessa glápandi ljóstýru að þeir móttu til með að láta líða úr sér, en þó ekki lengi. Gólri fannst þeir vera of seinfærir. Hann ætlaði á að það varu 30 vikur frá Moranon til vegmótanna yfir Óskílíað og vonast til að komast þá leið á fjórum nóttum, svo hann rak þá næstum viðstöðurust áfram harðri hendi þar til næsta dögun fór að breyða úr sér yfir gráa ómælisauðnina. Þá hefðu er gengið næstum átta vikur vegar eða 24 mílur og hoppítarnir hefðu ekki komist lengra, jáfnvel þá nú væri ekkert að óttast. Með rísandi byrtu sáu þeir að landið, þar sem þeir nú voru staddir, var strax ekki orði eins berangustlegt og spilt. Fjöllin gnæfði enn ógnmænleg yfir þeim á vinstri hönd En skammt frá sér gáttu þeir séð suðurvegin sem nú fjarlæðist svartar fjallsræturnar og sveigðist vestur á bógin. Lengra frammeðanum þóttust er eiga brekkur þættar dimmum trjálundum svo myndi á skíjaklakka en allt í kring var annars linkheiði. En þó hér og þar með gífilrunnum og hornviði og einhverju öðru kærri sem þeir ekki þekktu og brátt komuð er að háum um föruþyrpingum. Þá lyftist nú heldur en ekki brúnin á hoppítónum þrátt fyrir þreytuna. Og lofti var orðið svo ferst og ilmandi að það myndi helst á heiðarnar í norðfjörðungi heima og héræði. Það var svo gott að njóta þessa ganga á landi sem hafði aðeins verið nokkur árundur valdi myrkradróttins og var því ekki enn komið í algjör að í En þeir máttu samt ekki gleyma sér nýja hægtónum allt í kringum sig og myrkrarhliði var enn nær, þó lág fell bæri á milli. Því leitu þeir sér enna þeilust að það sem þeir gætu leinst fyrir íllskittum augum meðan dagspyrtan skein. Tímin leið með ónáðum. Þeir lágu djúft sokknir í lingið en áttu erfitt um svefn og töldu hægfara stundirnar sem gerðu lítin mun því að hér lágu þeir ennundi skuggum eppel dúaðs og sólskíahulunni. Fróði svaf þó með köflum djúft og rótt, annarkvort treysti hann golri eða var orðin og þreyttu til að hafa nokk ráhugjur af honum. En sómi átti erfið með að sopna. Hann rétt pókaði við og við, enda þótt golrir væri steinsófandi að umla og bylta sér í leindum draumum. Það sem þó mest hrjáði sóma var sannilega fremur sveingt en tortrygni. Það var komin upp í honum svo mikið löngun í góðan heimamatt, eitthvað heitt upp úr potti. Strax á landi fór að leggja stundir formlösan gráma kvöldurökkusins, heldur þeir aftur á stað og tóku strax stríkið á meiri ferð, þó að það gæti orðið um hættulegt. Þeir lögðu stöðugt við eirun, hlustuð eftir hófatæki eða fótatæki á veginum fyrir framansig, elliðar þá aftanað, en nóttin leið og þeir ná með engin hljóðu hvorki frá gangendum nýja rýðendum. Vegur þessi hafði verið lagður endur fyrir löngu og um það byrð fyrstu 30 milunar frá moranon hafði hann nýlega verið endur En þegar kom sunnar fór villigróðurinn að sækja á hann. Verk mannshandarinnar sáust helst í beinni og slettri upphleðslu sem risti jafnvel í gegnum hlýðarbala eða hljóp yfir ár á víðum fagrum bógum úr steinleðslu. En svo fór að fækka steinlögn og brúarbógum nefna kannski brotið vegsúlnarið hér og þar sem gægðist úr runnum við kantinn eða gömul steinlögn sem var að reyna gæjast upp úr ílgresi og mosa. Meðfram veiköndunum fóru ling og kerr og burknastóð standa í knippum og hanga fram af árbökkunum eða breyða sig út um starri fláka. Logs mjókaði akkbreytin þarst Til var líkt notaður hérasveigur fyrir hestakerður, en sveigðir sig þó ekki að landslögun, heldur hælt beittin stefnu og vísaði þannig styrstu leiðina. Þannig komuður inn á norðurmerkur þess land sem menn eitt sinn kalluðu Íð-Illíu. Blómfagra fljótslíð með klifrandi fjallaskóum og hraðstreimum ám. Nóttin var ágjætt einundur stjörnum og nær fullri tunglkringlu og hoppítónum fannst ilmu landsin stiga þí lengra sem er þókuðust og mátturinn að líka ráða það blæstri og töldri gólrís að ekki væra nú sérlega vel við þann fnygg. Í morguns ári námiður enn staðar. Þeirri voru þá komnir í gegnum langa skerðingu eins og djúpar traðir þar sem vegurinn skasti gegnum steinrygg. Þar klifrið er upp á vesturhlaðan og horfðu úti við landið. Þegar dagspyrtan ljómað á himlinum kom í ljós að þeir höfðu fæst lengra frá fjöllanum en þá grunaði. Fjällslíðin hafði líka eins og fjarlægst og dreigist inn í langa sveigmyndaða kvilt sem eins og veg undan þeim. Fyrir framan sig, þegar þeim var litið vesturátt, lágu smáhallandi hlýðar niður í dimmar móður langt niðurfrá. Allt í kringu þá voru smálundir með kvóðu ylmandi trjám eins og Föru, Setrus og Kýprusviði, en einnig fleiri tegundum sem voru óþektar á héraði, en inn á milli þeirra komu þó einnig loftgóð rjóður eða skólusvæði og allst að er feknin öll af ylmandi grösum og kærri. Á langri fersinni frá Rófadal höfðu þeir fyrir löngu farið óra leið suður fyrir breytagráður héraðs. En það var ekki fyrir enn nú á þessu skjólríka svæði sem hoppítanir fundu verulega fyrir veðufarsbreytingunni. Hér var vorið allstaðar að verki í kringum þá, kýmblöðina brjóðast upp úr mosa og mold, lerkjið orðið græn fingrótt, smá og opnast í græsinu og fuglar kvökuðu. Íð Ilja Garður Gondors lá að vísu í eiði en marvitti enn ögn hirðleisislegan gróður þokka. Til suðus og vestus horfðu þeir út að hlýjum læri dölum andvinjar, skildum móti austri af ephildú að fjallgarðinum, en þó ekki skuggum þeirra. Og mót norðri af eminmúlum en opnum fyrir suðrænum vindum og raka frá hafinu í fjarska. Hér auksum mörg voldu tré, gróðsett endur fyrir löngu, sem báru órektarmerki umhyrðulausra afkomenda en þar voru líka lundir og þykni úr kryttilmandi Tamarísk og beskum terpintínutrjám af ólifutrjám og lárviði. Og þar voru einiberjarunnar og myrtuviður og kjærblóðberg sem að trjákendum stönglum sínum og þjættar voðir yfir steina. Og þar voru salvíjur af ymsum afbryðum með bláum eða rauðum eða fölgrænum blómum og mæru og nýsbrottin steinselja og margvíslega grös og bræðjurtir og ilmjurtir sem voru langt upphafnar yfir allar gerðirkihefðir sóma á héræði. Uppur gróthellum og steinlæðslum blikaði í smábrár steinbrjóta og hellinhoðara. Marjuliklar og skóasólegar liðu í jæðri hessli og góu blóm og vorliljur nikkuðu halvopnum krónum í grasinu. Og grasi var djúft og safaríkt hjá hiljónum þar sem fallandi lækir staðnandist í svölum, skvompum og leysinni niður til andvinnir. Ferðalangarnir sneru nú baki í veginn og heldur niður brekkutnar. Á göngunni þegar þeir óðu leysinu um grös og kör, gaus upp góð ángan allt í kringum þá. Gólrir gerði ekki annað en hósta og ræskja sig, en hopitarnir dróðu andan djúft og fylltu lungun af unansgufum og skyndilega fór svo með hlæja og hlæja, ekki er gamni, heldur af lífsins list. Þeir fylltu læg sem streymdi rösklega niður brekkunar. Nú leiti hann þá niður í svolítin lund, þar sem vatni sapnaði saman í smá tjörn, í stóru gömlust einn keri, en skraudskorinn bar með þess var víða hölin Mosa og rósarunnar og sverðliljur uxu í breyðum kringum tjörnina, og vatnanliljur flutu á dimmum fíngáróttum fleti hennar. En vatni var djúft og fest og rann áfram yfir steinbrún í fjarlægari endanum. Hér böðuðu þeir sig og þömbuðu næju sína af kaltfeskri lindarsbrænunni við inntækið. Svo leitu er séra að kvíldastað sem jáframt gæti orðið félustæður því að þó landið var í fagurt var það samt á valdi óvinarins. Þeir höfðu svo sem ekki fari langtra á veginum, en þó höfðu þér séð á þessum stuttarspöl óteilendi sár gamalla styrjálta og ég byrð nýrri að völdum orka og annara illra þjóna myrkradróttins. Það var grefiðja full af óyfri breytum óþverra og úrgangi, þar voru tré rifin upp í tilgánslesi og skilin eftir til a og oft varða ógeslegt merki augans rist illum rúnum á börkðirra. Sómi klöngraðist neyður fyrir útfall steintjarnarinnar og líktaði af og snerti á yndislegum jörtum og trjám sem hann hafði aldrei séð og gatt hann í glemtum stund og ógnum Mordors sem var svo skemmtilega myndur aftur á sínálagan hryllingin. Hann kom það neyður í hringlega lýngerði sem hafi verið sviðið af eldi og í miðjum hringnum fann hann hrúi af brendum og brottnum beinum og höfukúpum. Hraðvaksta villigróður eins og klukkuling og hunámsrós og klifrandi er var þegar byrjaður að draga hulu yfir þennan hræðilega staðslátrunar og vesluáts en auðljókst var að ummerkinn voru ekki forn. Hans snýri skjótt aftur til félaga sinna og sagði þeim frá þessum hryllingi og þeim kom saman um að beinin eru skilin eftir í friði og golrir fengi ekki að róta í þeim. Finnum okkur ekkvert sveppból, sagði sómi, ekki hér fyrir neðan fremur harra uppi ef ég mætti ráða. Dálíti fyrir ofan löginafundu er þykka sölnaða burknabeðju. Eifir henni stóð lundur, dökk, löfgaðara lárveðartrjáa í röð uppeftir bröttum kampi en efst að honum reysu gömul setursveðartrja. Hér ákvæðu þeir að kvíla sig og verja deinum en útlitt var fyrir að hann er bjartur og hlýr. Það hefði verið yndislegu dagu til að reyka um lundi og rjóður íðilíu en þó orkar varu líkt trefnir af sólskynni voru hér og margir kýmar þar sem þeir gætu leið í leini og fylst með og önnur ítlifík augugáttu líka verið á sveimi. Sáron átti marga þjóna. Augþess var golrir ófáanlegur til að reyfa sig undir gula fjesinu. Brátt gægðist það yfir dimma hryggi Eiffel dúað og þá myndi hann líða út af og grúa sér niður í byrtu og hýta. Soma var nú aftur og aftur að koma matur í hug á göngunni. Nú þegar örvæntingin frammi fyrir luktu hliði var að baki var ekki eins frábittin því og húspóndi hans að higgja að byrðastöfunni en það þótt óvist væri að þeir sneru nokku tíman til baka. Því tætti hann rálegra að reyna að spara vegbröði alvana til að vera viðbúnir verri tímum framöndan. Sex dagar eða vika var nú liðin síðan hann gerði útægt á því og þá áttu aðeins eftir þryggja vikna byrðir. Þá mætti ferð Ef við ættum að komast að eldinum fyrir þann tíma, hugsað hann, og helst ættu við þá að eiga einhvern afgang til að geta snúið til baka, en þá þyrftum við að abla okkur viðbóturvista. En bættist það nú við eftir langa næturgöngu að hann hafi baða sig og sválgra vatnið stórum það ærði upp í honum sveindina. Nú þráði hann það heitast af öllu að fá vel útiláttinn kvöldmatt eða ætti að kalla það á þessum tíma helst af öllu úr eldursunum við skjóðustýr. Allt inni fekk hugmynd og veg sér að golri. Há vildi svo til að kvikindið var einmitt rétti því að laumast burt sjálfur skrýðand á fjórum fótum gegnum burtnastóðið. Hæ, golrir, sagði sómi. Hvert á að fara? Á veiðar? Jæja, sjáðu nú til, gamli hnussi. Því að minnst ekkert varið í vegbróðið okkar og sjálfur hefði ég ekkert að móti tilbyrtinguð. Mér skilst að þú hafir nú tekið upp kjörorðið alltaf til hjálpa reyðu búin. Gætur ekki fundið eitthvað sem hungraður hoppiti hefði list á? Jú, kanski jú, jú, sagði Gólrur. Smjagall alltaf hjálpa eðir byðja, eðir byðja vel. Einmitt, sagði Somi, og ég byð, og ef það er ekki nóg, þá grát byð ég þig. Galdrir hvarf við svo búið eitthvað út í buskan. Hann var lengi burtu og eftir að fróði hafi fengið sér nokkran munfullir af lembassi lagði stafa niður á brúna beðiðina og þor að sofa. Sómu horði á hann. Morgunskýminn var rétt að byrja skríða niður í skuggana undir trjánum en hann sá þó vel andlit húsbonda og líka hendur hans sem lágu með fram síðanum. Þá kom allt í hin uppi huga hans myndin fróða þegar hann lág í svefnmóki í húsi Elrands eftir þið banvæna sár. Þegar sómið þá vakti yfir honum tók hann stundum eftir því að örlítin dauvan ljósbjarma lagði út frá honum að innanverðu en nú sá hann þennan bjarma jafnvel skýrari og sterkari. Það var svo mikill friður yfir svipfróða, hann var laus við ótta á áhyggjur, en nú um leiði vittist hann hafa þroskast. Ég að hann var orðin fullorinslegri og feguri, eins og mittlun mótunar árana væri nú að koma fram í ótal fínum dráttum, sem áður voru huldir, þó sjálft andlitsfallið hefði ekki tekið breytingum. Ekki svo skiljað að sóma gamban tækist að orða svona. Hann hristi bara höfuði eins og orð væru þarflaus og möldraði með sjálun sér. Mér þykir svo væntumann. Ég elska hann eins og hann er og stundum lýsir einhvern negin af honum. En mér þykir væntumann hvort sem það gerist eða ekki. Nú snýri til tilbaka hljóðulega og gægðist yfir öxlsóma. Hann leit sem snöggvast að fróða, en kipraðist og saman augun og laumaðist aftur burt hljóðlust. Þegar sómið kom til hans rétt og eftir var hann að naga eitthvað og muldra við sjálfan sig. Og jörðinu við hliðin á honum sá hann liggja tvær litlar kanínur sem hann horfið græðgíslega á. Smjagall alltaf hjálpa! sagði Gólrýðs. Hann koma með kaninur, góðar kaninur en húsbóndin er sopnaður og kannski vill Sómi líka sofa kannski vill hann ekki kaninu núna smjagall reyna hjálpa en hann getur ekki veitt kaninu á stundinni ó nei Sómi fúlsæði hins vegar sjálfur ekkert við kaninu og leta líka óspart í ljósi að minnsta kosti ekki soðinni kaninu allir hobbítar kunna auðvitað að sjóða mat þá list byrjaði að læra áður en þeim fara að lesa sem þeir læra kannski aldrei en sómi var aðbraðs maturslumæður jafnvel að mæli hverða hoppíta og hann hafði oft laga ljómandi rétti í náttbúðum og ferðin þeirra þegar tæki fari í gafst ég vonu það að hafði hann alltaf einhverjum maturslutæki í farangur sínum svolítinn tinnuslátt tvo grunna potta þar sem sá minni fjall inn í þann stærri en í þeim gemdi hann líka tresleif, stuttan tvítentan gafal og nokkra kjöteina og neðst af pókabotninum lendist líka svo lítil flöt treaskja með salti sem því miður fór minkandi en hann þurfti eld og ymslegt fleira hann velti fyrir sér hvernig hann ætti að fara að þessu á meðan hann tók upp nýfsinn hreinsaði og brindi hann og fóra flá kanninutnar en vestu vandræðin voru hann vildi ekki skilja fróða einan eftir svomandi heyrðu golrir sagði hann, nú hef ég annað verk fyrir það að vinna farið nú og fylltu þessa potta á v Í og ú, smialat getu þú sækja vatnið? Ó ja, sagði Goldr. En hvað er óskupanum að ætla að hoppíta þann er gerir allt þetta vatn? Hann drakk og hann baraði sig. Hyrttu ekkiin um það, sagði Sómi. Ef þú getur ekki ímyndað þér það, þá kemst du bráðum að því. Og þí fljótarar sem þú ert að sækja vatnið, því fyrir kemstu du að því. En þú skalt ekki skemma pottana mína, því að þá sker þig í spað. Meðan Goldr er varð Sóma ennleiti til fróða. Hann svafa áfram svo rólega en nú veitti Sómið í mesta athegli það andlitið var kynfiskasóið og hendunar tágrannar. Hann var svo magur og tálgadur myldraði hann. Það er þó ólíkt hoppita. Þegar ég er búinn að sjóða þessar kaninu kungur hann skal svo sannarlega vekja hann. Sómið týndi saman visk af þurrasta burknahismi og klöngrað síðan upp í brekkuna til að safna saman sprekum og brotnum gre Og þegar hann fann brotna setrusgrein upp á kampinum voru það meira enn nægar byrðir. Hann skard álíti torf neðst úr brekkunni, rétt utan við burknabeðina, bjóð til svolítla grunna eldhólu og lagði eldsnetir í hana. Þar sem hann kunni vel að fara með tinnuslagverk leiðekjálöngu, áður en svolítill eldur logaði. Lítill sem engin reykur var á honum, en frá honum lagði þægilegan ilm. Þarna grúði hann sig yfir eldin, skildi upp kveikinu þanga til hann bætti á þingri lurkum. Í því sneri golrir við og bar pottana varlega en sí umlandi og nöldrandi. Hann setti pottana niður og sá allt í einu hvað sómi var að betrýfa. Þá gaf hann frá sér hvæsandi skræk og var bæði hrættur og bálreiður. Úk, úk, ney, hvæsti hann. Nei, heimsku hobbitsar, bjánar, ójá, bjánar, það má ekki gera þetta. Megum við ekki gera hvað, spurði Sómi hissa. Ekki galdra vonda tungur fæsti gólrir. Eld, eld, það er hættulegt ójá, það er anstyggilegt, brenni, það er drepi og það kalla óvinni ójá, það gera það. Það held ég að sé nú engin hætt á því, saði Sómi. Ég skil heldur ekki að hverju eldur að fara reykja... Ef maður gæti þessa að ekki blotni? Og jafnvel þó að svo gæti verið, þá samt staður á hann í að hætta á það. Ég ætla að sjóða kaninuðnar. Sjóða kaninuðnar! Ískraði golrir yfir sín hegslaður. Eiðilegja góða kjöti sem smjagall útveða þér vesalingsvang í smjagall. Til hvers? Hvað á það þýða heimski hobbitsiðinn? Ungar, kungur, mjúkar, meirar, þær á að geta, já bara geta þær. Hann krafsaði kanninuna sem nærónum lá flegin við eldinn. Svona, svona nú, saði sómi, allir megi hafa sinn hátt á, vegbrauði okkar stendur í þér og rá kanninarn stendur í mér svo ég fæ velgju. Ef þú gefa mér kanninu, þá á ég hana, skilirðu, og ég má sjóða hana ef ég vil. Og ég er ákveðin í því, þú þart ekkert að vera glápa á mig. Farðu bara sjálfur og sagtu þér fyrir kanninur ef þú vilt og ég eftu að ráa reyðu sínist en helst þá út fyrir þig þar sem ég sé ekki til. Það er best að þú sjáur ekki eldinn og ég sjá ekki þig og báðum líður betur og ég skal sjá um að eldur reiki ekki ef það róa þig. Golrir dró sig til baka fúll og muldrandi og skreiðin í burkna en sómi var önnum kafin við potta sína. Það sem hoppíta vantar með kungu, sagði hann við sjálfan sig, eru kryddgrös og rætur en engum og séri í lagi öflur og svo auðvitað brauð. Það er nú erfið þeirra, en hér er enginn skortur á bragðurtum. Gólrir, kallaði hann og var nú mýkri á mannin. Æ, vinur, allt er þá þrennt, er mér vantar dálítinn bragðbæti. Gólrir stakk hausnum út burknunum, en hann var hvort ekki góðurlegur nýð hjálpsamur og svip. Æ, fáin, lárviðalöf, dálítið, blóðberg og salvíja myndu stórbæta bragðið. Áður en matni fyrir að sjóða, sagði sómið. Ó nei, sagði Gólrir, nú er Smjagall ekki gladur og Smjagall þólar ekki ólíktar lauf. Það getur ekki grasn í rætur, ó nei, Djásni ekki nefn hans ég glóar, hungraður eða döðu veikur vesalings Smjagall. Smjagall skal þá fara í bað í reglulega heitu vatni þegar þetta síður ef hann gerir ekki eins og hann er beðinn, urraði sómi. Ég skal stinga hausnum á hannum í sjóandi potinn, ó já, Djásni, það skal ég gera. Og ég skildi láta hann sækja næpur og gulrætur og jafnvel ef komin væri svo ástíð. Og ég viss um alls kynns ljúmeundi vex vilt í þessu landi. Ég vildi gefa miki fyrir fáunar öblur. Smjagall fer ekki, ó nei, djásni, ekki þetta skipti, hvæsti Smjagall. Hann er rættur og hann er döð og þessi hobbitsi sér ekkert góður, alls ekkert góður. Smjagall grefur ekki eftir rótum eða gulrótum eða öblum. Hvað eru þessar öblur, djásni? Hvað eru öblur? Já, heimskan rýður ekki við einn teiming. Veistu það nú ekki? Kart öblur, saði súmi. Uppohald gamla karlsins, virkilega þungavikt í tóman maga. En það er ekki mingil hætta á að þú finnir neitt að þeim hérna, svo það þýðir ekki að leita neitt að þeim. En verður nú góður, smjagatminn, og sættu fyrir mig löyfinn, þá skal ég líka hugsa betur um þig. Og það sem meira er, ef þú sækir mér nú nýlauf og heldur því áfram, skal ég einhvern tíman sjóða þér öblur. Já, ég skal svo sannarlega gera það, stiktan fisk með öbluflögum að hætti sóma gambans. Þú getur þó ekki neitað öðru eins kostabóði. Ó, jú, víst get ég það. Að eigðilegja góðan fisk, brenna hann, gefðið mér heldur ferskan fisk, nú haldu þessum anstíðar öflum fyrir þig. Æ, þú ert nú alveg vonlaus, sagði Sómi, farðið á bara að sofa. Að lokum var Sómi sjálfur að bjarga sér með það sem hann mandaði, en eina bótin var að hann þurfti ekki að fara langt. Mistið geinu sinni sjónar á húsbóndasínum þar sem hann lág sofandi. Um sinn satt Sómi smjættandi og hugaðað eldinum þar til vatnið fór að sjóða. Dagspyrtan var meiri og lofti hlýra, döggin þornaði af grasi og laufi. Brátt lágu sundur hlutaðar kaninutnar og mölluði pottinum með knippi af urtagrössum. Sómi sopnaði næstum yfir því þegar tímin leið. Hann let það malla næstum í heila stund, smakkaði við og við á því, bæði smá kjötflýsum með gablinum, og saup á svoðinu Þegar honum fannst allt tilbúið lyftið hann pottunum á eldinum og skreiri yfir til fróða Fróði hálfopnaði augun meðan Sómi stóð yfir honum og svo vaknaði hann á draumi hann hafði ennverð að drauma ljúfan draum sem hann gat þó ekki munað Sæll Sómi, sagði hann Ætlar ekki að sofa, er eitthvað að Hvaða stundir dags? Það eru aðeins tvær stundur á morgni, sagði sómi, líklega svo sem hál nýju á hérasklukkur eðvill. Og það er allt í hinna lægi þóð að sé að það ekki allt eins og það ætti að vera. Engin svoð kraftur, nýja laukur, nýja öflur. En ég með svoleitla kásu handa er með kraftgrössum og svo lítið svoð, fróði húsbóndi minn. Það myndi gera þær gott. Þú eru líklega súpaða úr könnunniðinni eða beint úr pottinum þegar það hefur kólnað svolítið. Ég hafði engar skálar niðan negin venjuleg ílát Fróði gespaði og tegði úr sér Æ, þú hefur ekki átt að vera að hafa fyrir þessu Þér hefði verið næra kvílaði sómi, sagði hann Það getur líka verið stórhættulegt að kveikja eld hér um slóðir en hinnu neita ég ekki að ég er glórhungraður Hmm, hem Mér finnst ég kannast við lyktina Hvað varstu að malla? Gjöfrás mjagli, sagði sómi dálítil bráð ungar kaninur þó ég sé hrættur um að golrir sjái núna eftir þeim en ég hef ekkert með þeim nema fá einn bræðstyrkjandi lauf Somi húsbóndi hann settust nú á burknabeðjuna og ádu kaninu kásuna sín úr pottinum og deildu með sér gafli og skeið auk þess lefu er sér þann mun að það fá sér með hálft stikki af næstisbrauði alfa það var heilmikil veistla Vá, vá, golrir. Somi kallaði á hann og blístraði látt. Komtur hringa og smakkaðu. Þú hefur enn tíma til að skipta um skoðun við eigum svolítin afgang eða langar að smakka á mallari kanninu en hann fekk ekkert svar. Og jæja, ég býst þá við að hans ég farin að sækja sér meira við skulum þá bara klára þetta, sagði Somi og svo verður við að halda áfram á sofa, sagði fróði. Varaði að sofna ekki Ef ég er að dotta, fróði húsbóndi minn, ég er nú að háls við hann. Mér finnst að læp hann, vondi golriðin, ef skilur mig, í honum, hafi aftur tekið völdin. Nú er ég hrætastur um að hann myndi fyrst reyna að kála mér. Og hún kemur ekki sérlega vel saman núna. Hann er ekki ánæðið með sóma, og hún er í djástni alls ekkert ánæður. Þegar lukum við matin og sómi fór niður að læknum til að þúa áhaldin. Svo stóð hann á fætur, sneri við og horfði upp í brekkutnar. Rétt í því sá hann sólina rísa upp úr reiknum eða móðunni eða dimmaskugganum eða hvaðan hún var, sem alltaf lá í austrinu og hún sendi glóandi í geisla sína yfir trén og rjóðurinn kringum hann. Þá tók hann eftir greinilegri mjóri súli af blágráum reik sem var svo áberandi þessum sólin skein á hann, sem liðast upp úr kærrinu fyrir ofan hann. Húnum brá við þegar honum skildist að þetta væri reykur frá litla hlóðaeldin manns sem man hafði glemt að slakva. Þetta gengur ekki. Aldrei datt mér í hug að það er þið svo ábyrrandi, muldir að hann og hraða sér upp á eldinum. Skyndilega stansaði hann og hlustaði. Hafði hann heyrt blístur eða hvað? Eða var þetta hvað ekki einhverjum undanlegum fugli? Eða var þetta blístur var undanlegt að það kom ekki úr áttinni frá fróða. Þarna heyrist aftur, og nú úr annari átt Somið tók á rás og hljópins hratt og hann gat upp brekkuna hann komst á því að kveikna var í sinu útra bálinu burgna hismi og gras, torf var líka farið að brenna hann flýtti sér að trækka á því sem eftir var af eldinum dreifði öskunni og lagði torfið yfir eldhólið svo skreiði hann aftur til fróða heyrðuðu blístrið og svo annað blístuð til svars spurði hann Fyrst hélti ég þetta væri kvaki fugli, en það var ekki líkt því. Það var líkara því að einhver væri að stæla fuglskvak, held ég. Og ég rættur um að eldurum minn hafi gefið frá sér allt og mikinn reyk. Ef ég hef nú orðið til þess að koma okkur í vandræði, get ég aldrei fyrirgefið mér það. Og kannski fæ heldur ekki tæki farið til þess. Ssss, hvíslaði fróði, mér finnst ég heyra rattir. Hoppidatinn tveir girtu litlu pokanna upp á bakið, tilbúnir að flýja og svo skriður inn í burknaþykni til að fela sig þar grúðu þeir sí niður og hlustuðu nú var engin vafi á því lengur að þetta voru rattir það var tala talalátt og laumulega en þeir sem töluðu voru skamtundan og nálgöðust svo að heiðist í einhverjum sem stóða rétt hjá sjáið, hérðan kom reykurinn sagði hann þeir hljóta að vera hér rétt hjá sjálfsagt inn í burkna stóðinu þeir eru eins og kaninur í gildru Við komast nú bráðum að því hverri þeir eru. Já, á hvort þeir vita nokkuð, saði önnur ödd. Og jafnskjóttu ruddust fjórimenn stikandi inn í burnanna sinn úr hverri áttinni. Það sem flóttu eða felur voru vonlaus, risu fróðu og sómu og fætur, snýri bögum saman og kiftu út sverðum sínum. Hafir fjölar orði hissa, mátti segja hina sem voru hansamað á ræki í róa stans. Þarna stóðu fjórir hávaksnir menn. Tveir báru spjót í höndum, bjart hærðir með breyðleitt andlitt. Hinnir tveir voru með stórbóga, næstum eins háa og þeir sjálfir, með miklum örvamælum fullum á löngum, grænfönuðum örfum. Allir höfðu auk þess sversið við hlið og voru í grænum og brúnum búningum með flikrótta áferð eins og er væru eitlaðir til að fara ósýður rjóður íðilíu. Þeir voru með grænar gripur og höndum, með hettur og höfði og fyrir andlittinu grænar grímur, Svo rétt sá í augun snör og björt Strax og fróði sá þess að menn kom honum borumýr í hug Þeir voru svo líkir honum að veksti og límaburði og þá ekki sístað málfari þegar er töluðu Við höfum ekki fundið það sem við bjöggumst við sagði eitthira En hvað höfum við fundið? Svo mikið er víst að þeir eru ekki orkar sagði annar og greipum sversjöldun þegar hann sá glampandi stingi í hendi fróða Skildu þetta vera alvar? sagði á þriði íbygginn nei ekki alvar sagði svo fjóruði sem var hávaksnastu þeirra og virtist fóringi þeirra alvar eru ekki á ferli í íðilíu nú og dögum og alvar eru sagði undra fagrir þú ert þó líklega að gefi skýna við séum ekkert fagrir rauf sómu þakk þeirra þakka kærlega fyrir og þegar þið hafið lokið þessum mangaveltum yfir okkur gætu þið kannski upplýstu okkur hverjir þið eruð og hvers vegna þið leiði ekki þreittum fer Há í grænklætti maðurinn hló harninskilega. Ég er fara mýr, herfóringi frá Gondor, sagði hann. En hér slóðir eru engir ferðamenn, aðeins þjónar, mirka, turtsins eða þess kvíta. En við erum korugt, sagði fróði, og ferðalangar eru við hvað sem fara mýr fóringi segir. Láti þá ekki dragast að gera grein fyrir ykkur og erindum ykkar, sagði fara mýr. Við höfum okkar verk að vinna og höfum ekki tíma til að ráða gátur eða standast í Svona nú. Og hvað er sá þriði úr hópnum? Sá þriði? Já, þessi skuggalegi gaur sem við sáum vera læðupókastatna neðri við tjörnina, sá var heldur hann ekki ljótur. Skildi hann ekki vera af einhverjum nýjum njósna kinnflokki í orka? Því geti ég trúað hann ber að mista kosti svipmón þeirra, en hann slapp undan okkur með einhverjum bellibróðum. Ég veit ekki hvað hann er, sagði fróði. Við hittum hann bara af tilviljun á veginum og hann slóst í förmi okkur og ég ber En eða skildu finna hann aftur þyrmið á honum. Þið getur þá vel komið með hann eða sentan til okkar. Hann er aðeins vesalingsflækingur og ég hef öngað mig yfir hann um sinn. En hvað okkur viðvíkur þá erum við hoppítar frá Héraði sem er langt í norðri og vestri handan margra fljóta. Ég heiti Fróði Þriðarsson og með mér er Somi Gamban, Sónur Hemfús, sem er virtur hoppíti í þjónustu minni. Við höfum nú ferðast langa leið frá Rófadal eða Imladris eins og sumir kallaða allt í einu var eins og áhugi fara mís vaknaði og fróði helt áfram upphaflega voru sjö aðri fjelað með okkur í hópnum en einn er að fjall í Mórija og hina yfirgáum við í partgalen fyrir ofan Ráros í hópnum voru tveir aðrir á mínum kynþætti það var og einn dvergur, einn álfur og tveir menn þeir voru Aragorn og Boromir sem sagðist koma frá mínastýrið, borg í suðri Bórómýr, hrópuðu allir mennir þér uppið sig. Hvað? Bórómýr, svonur Dinnþórs konungs okkar, saði Faramír og kom undarlegur alveru sveipur á hann. Komuðu með honum? Það þykja mér tíðindi ef það er satt. Vitiði undarlega aðkoma fólk að Bórómýr, svonur Dinnþórs, var háverður kvítatörns og hersöðingi okkar? Sárlega söknum við hans. Hverjir eru þið þá og hvaða skipti áttu þið við hann? Verið fljótur að leysa frá skjóðunni því að sólinn hækkar fljótt á lofti. Já, kannast þú við draumgátuna sem bor á mér bar til Rófadals? Svaraði fróði. Brotna sómann sverða sækið í Imladris dal. Þú þekkir virkilega þessa ljólinnur, saði fara mér förðu lostin. Það er þó að vísu til merki sum þið hafi rétt að mæla að þú skulur kunna þær og Aragorn, sá sem ég nefndi, mun einmitt bera það brotna sverð sem þar er nefnt, saði fróði og við erum stuttlungar þeir sem nefndir voru síðast í vísunni Já, ég sé að það er alveg rétt, saði fara mér hugsi, eða ég sé að það gæti verið rétt en hver er þá Ísildur spanni? Það er ennþá hulið, svaraði fróði, en maður var á það brálega eftir að koma í ljós Ég verðum að skoða þetta betur, saði fara mír, og fá að vita hvað dregur ykkur hingað um svo langan vega austur undir skuggan fyrir handan. Svo benti hann en nefndi ekkert nafn. En ekki þó nú. Við höfum ákveð verka vinna. Þeir eru þið yfirvofandi hættu hér og ég býst ekki við að þið hefðu komist langt á færði ykkar í dag. Hér verða mikil vopnu átök áður degi líkur. Annarkort föllum við eða komist burt á röðum flókta yfir andvinn. Ég mun skilja tvo verði eftir hjá ykkur til að tryggja bæði velferð ykkar og mína. Veitur maður treystir ekki tilvinnina kendu móti og vegi þessa lands. Ef ég snýja aftur mun ég ræða nánar við ykkur. Vertur sæll, sagði fróði og hneigði sér djúft. Hugsaðu hvað sem þú vilt en ég er vinur allra óvinna hins eina óvinnar. Við vildum vissulega fara með þér ef við stuttlungar gætum gert okkur vonur um að verða ykkur að liði svo stórir og sterkir sem þið virðist og ef ég mætti gera það frá öðrum erindum. Meði ljósi skína á sverðum ykkar. Stutlungar eru kvöldestjóð hverjir sem þeir annars eru, sagði fara mér. Far vel. Hopitarnir settist átti niður en rættu ekki frekar hugsanir sínar eða efasendir. Hjá þeim í flekkóttum skugga mirks lárviðar Stóðu tveir menn á verði Þeir tóku við og við af sér grímutnar til að kæla sig Þegar dagshetin óks Og fróðir sá að þeir voru góðlegir, bjartleitir en dökkherðir Augun grá, svipurinn dapur en stoltur Þeir töluðu saman lágum rómi fyrst á samtungunni En að fornum hætti Síðan breyttu þeir yfir í aðra tungu sem vittist þeim eiginleg En sé til undrunar heyrði fróði þegar hann hlustaði að er töluðu þá alvatungu eða mjög lítið breytt afbreið hennar og hann horði á þá í undrun því að nú vissi hann að þeir hlitu að vera dundanir söðursins afkomendur höfðingja vesturveraldar eftir nokku tíma fór hann að tala við verðina en þeir voru mjög hægteknir og varkárir í svörum þeir kölluðu sig Mablung og Damrodd Hermengondors en þeir voru einskonnar konar rekkar íðilíu afkomundur fólk sem hafið búið hérðaðinu áður fyrr áður en það var hernumið Úr þeirra hópi valdi Dinnþór konungur einmitt marka af skæri sínum sem fóru á laun yfir andvinn fljót þeir vildi ekki segja hvar eða hvernig til að gera skráf efur orkum og aðurum óvinnum sem væri á ferli milli eppel og fljótsins Við erum nú nærri tíu vekna veg frá östurbakka andvinnjar, sagði Mablungur og við höfum sjaldan farið svo langt En nú höfum við líka meira verk að vinna en áður. Við ætlum að liggja í launsáttri fyrir haröðum. Fjandin hafið á. Já, bölvaðar séu þér suðuræningjar, bætti damarótt við. Sagt er að áður fyrr hafði verið mikil samskipti milli Gondors og konúsríkisins haráðs lengst í suðri. Þó aldrei hafði verið kært þar á milli. Í þó dagann náðu áhrif okkar suður yfir ósa andvinjar og umbaríkið er að viðukendi forræði okkar. Nú er látt síðan það var. Margir mannsaldrar eru síðan nokkur samgangur hefur verið þar á melli. En upp á síkastið höfum við fregnað að óvinurinn hafa verið þar á ferli og þessu hefur gengnir í lið með eða komið aftur til hans því að þeir voru áður hallir undir hann eins og svo margar aðra þjóðir í austrinu. Ég er nú næstum vissum að dagar Gondors eru taldir og múrar mínast hýriðs eru dæmdi til að falla svo mikillig máttur hans og vonska En við viljum þó ekki setja aðgera hjá og rétt án og það allt upp í hendurnar sagði Mablungur Nú koma þessir bölvaðir suðræningjar þrammandi upp eftir hinum fornu vegum til að ebla heri myrkratunns Já, þeir nota sömu veginna og steinsmiðir Gondor slögðu og við höfum frétt að þessi að verða æ kærilausar í þessum hergöngum þar sem er hyggja að vald síns nýja mestara sé svo mikill að þessu öryggir í skuggum fjallahans. Við erum komnir hingað til að kenna því maður að leksju. Við höfum frétta miklu lífsflutninga þeirra að norður á bóginni muni standa í nokkra daga. Eftir sem við höfum komist næst, mun ein hersveitt er að eiga leið hér framhjá einhver tíman fyrir hátegi og við ætlum að sitja fyrir þeim þar sem vegurinn fer í gegnum gjána eða sprengda veginn hér fyrir ofan. Vegurinn heldur þar áfram, en þeir skuli ekki halda áfram. Ekki með fara mín er fóringi okkar. Hann leiður okkur nú í öllum hættuferðum. Einhver hulinn vendarmáttur er yfir honum eða sjálf forlögin lífa honum og ætla honum meira hlutverk. Þeir felldu niður tali til að hlusta á í þögn. Allt virtist svo kyrt en vökult. Sómus greið út fyrir burknastóðið og gegðist út með því. Með vel skiknum hoppitt á augum sá hann að miklu fjölmennar leðir eindist þar fyrir ofan. Hann greindi þá líkjandi þar staka eða í löngum röðum inn í skuggónum í lundum eða kerri eða er skriðu, vart sínilegir brúnum og grænflekkóttum búningum sínum um gras og sinu allir vopnaðir líkt og faramýr og félagar hans. Einnanskams voru allir fættir framhjá og hórnir úr augsýn. Sólinn hækkaði á himni og nálgæðist hverfylstað og skuggarnir drógust saman. Hvað skildi nú þessi golrís dratthali vera, hugsaði Sómi um leið og hann kúrði sig dýbrein í skuggan. Hann er í stóru hættu að vera stungi til bana sem orki eða stektur af guðlafésinu. En sjálfsagt sér hann um sjálfan sig. Svo lagði Sómi niður hjá fróða og kom sveppmók áan. Aftur rankaði hann við og þóttist heyra eins og lúður blásinn. Hann settist upp. Nú vektist komi mið hádegi. Værnin stóðu vökulir og spentir í skugga trjána. Skyndilega glumdu lúðrarnir hærra og nú án efa ofan frá brekkubrúninni. Sómi þótti líka heyra óp og tryllingsköll. En hljóði var þó dauft, eins og það kæmi úr fjarlægum helli. Samstundis brast á orustu hark nálægt þeim, rétt truflan felusta þeirra. Hann heyrði greinilega hvern stál skall í stál menn æftu og öskruðu og svo heyrði hann eina háa rópandi rödd yfirgna yfir allt Fyrir Gondor, fyrir Gondor Það er eins og hundra játsmiðir síðan glamra á steðja sagði sómi við fróða Mér finnst líka alveg nóg um hvaðir eru nálægt okkur En hávaðin færðist enn nær Þeir eru að koma rópaði Damrott Sjáuð, sumir, suranninginir hafi brotist út úr herkvinni og koma flýjandi af eginum þarna koma þeir okkar menn veita þeim eftirför og fóringi okkar er fyrir þeim svo var orðin svo ákafur að sjáka vera og segði að hann fór til varðanna svo klifraði hann upp í eitt af lárðiðartrjánum og brátt kom hann auga og nokkra þelsvarta menn í rauðum búningum sem komu hlaupandi niður brekkuna dáliti fjær og eftir þeim komu vaðandi grænklættir kappar og hygguð á niður á flóttanum örf var þötu líka um í þéttum drífum. Allt í einu fjall maður bent niður á brúninni á kampinum sem skildi felust að þeirra hann þeyttist í gegnum limu grannvaxins tres efst á bakkanum og svo lá hann hreyfingalöðs í bældi burkastóðinu aðeins fáeinn fett frá þeim. Andlitið á grúfu en grænar örfafanir stóðu út úr svíranum undir gullhálsring Skalatsröður búningur hans var rifin, bólbrenni hans úr skörðum blikkspengum begluð og svartar hárflétturnar hnýttar með gulli voru geggsósa á blóði. Í brútni hendi hélt hann ennum hjöldu brotin svers. Þetta var eða vistaskipti sem sómið varð áhorfandi af orustu þar sem menn börðust við menn. Og honu þótti það ekki fögur sjón. Hann var því fegnastur að sjá ekki í andlítins fallna. Hann fór að huglega hver þessi verslingsmaður væri, hvað skildi hann heita og hvaðan skildi hann koma, eða hvort hann hefði raumurulega verið svo illur í sér, eða hvaða leigar eða ógnanir hefðu neitt hann út í þessa herferð svo langt frá heimili sínu og hvort hefði ekki miklu fremur kosið að mega lifa þar í friði. Alla þessar hugsunir fóru með liftur hraðum huga hans áren annað varð uppi á sem hraktið er burt. Því að rétti því að maplungur steig fram að föllum skroknum hvað aftur við hammagangur fyrir ofað á Ærendi óp og köll og í miðjum skakkalánum þóttið sómi heyra vælandi blástur sem líktist skerandi lúðra þitt og meðfyldið þung högg eða dumpur eins og voldugir múrbrjótar lendu jörðina Varð ykkur, varð ykkur hrópaði damróttir félagar sinna megi valar bæjað í burt Þessum múmak, múmak, sér til mikillar undurnar og ógnar, en síðar varanlegar ánægju, sá sóminu og fegnarlega skeppnu brjótast gegnum tré og runna og koma askvaðandi niður brekkuna. Dýri var reisavaksi eins og hús, já miklu stærra en nokkurt hús. Hún er fannst að líkar að gráklættu fjalli á hreyfingu. Óttin og undrunin stækkuðu það ef til vill í augum hoppidans, en víst var að að múmakin, gamli frá harað, var óulegt bák, og slíkt dýr þekkist nú varla lengur og öllum miðgarði. Önnur síðari tíma dýr af hans tægi eru eins og svepur hjá sjónum mikileika hans og tegnd og áfram óðan beint af augum á móti áhorundunum en sveigði svo til hliðar á síðustundu og fór aðeins fáin að metra framhjáði og grundinn skalvundan fótumann skildum sem trjábólum en risavaksin eru þöndust út og myndu og seggl. Langt trýnið tegðist fram eins og slanga viðbúin að greiða döyðahöggið en á litlum rauðum glirnunum blossaði reiðin. Uppglæntar vígtennur sem myndu á risavaksin nöitshorn voru beltið gulli og drefin blóði. Reytegin skarlatsraud og gilt sviftust til og frá í ryfnum tjásum. Leifarnar af einhverju sem líktist brotnum kastalaturni sátu á uppkvældum hrygnum og hafðu sínilega mólast í trillingslegum þeysingi hans um greina skóarins en hátt uppi á hálsi hans hekk örfandinga full lítil manvera. Þessi feignalegi búkur var voldugt strýstýr, sannkallaður reysimeðal störtlunganna sem fylgdu honum. Áfram æslaði stýrið óði blindum trýllingi yfir farvegi og þykni. Örfarskotin dundu á því en hrukku jafnóðu meinleisislega af þrefaldri þykkhúðinni á síðum þess. Menn af báðum flokkum flýðu jæmt undan því en það náði mörgum og tróð þá niður í svörðin rátt var að ferleiki burt úr auksín en hælt áfram að gnýja lúðra og trampa jörðina langt út í fjarskan Sómi frétti aldrei síðar hvað orðið hefði af dýrinu hvort að hefði sloppið og síðan gengið laust þar til það tortíndist langt frá heimaslóðum sínum kannski festist það í djúpum pitti eða ætti áfram beint strik leið þanga til að hrapaði miklafljót og sök þar í flaumin Sómi tók andköf Þetta var það olifantur sag Svo að Olli eru til og ég fengi að sjá eitthira, Kvílik sín En engin heima á hér eðaði með nokkuð tíman fást til að trúa mér Jæja, nú er þetta allt liðið hjá og þá er best að fá sér blund Sáðu meðan um tími gerst, sagði Mablungur En fóringin kemur aftur ef hann er ómetur og þá verður við að hafa hraðan á Okkur verður veitt eftirför strax og fréttinn er að af afreikja okkar berast óvinninum Og þess verður ekki langt að býða Hafi ekki hátt til að því farið, sagði sómi. Það er að trubla sæfrið minn. Ég var að ferðin í alla nótt. Mablungur fór að hlæja. Ég trúi nú ekki að foringin skilji ykkur hér eftir, mestari sómi, sagði hann. En við sjáum nú til...